Розділ 18. У лабіринті Фельзена Навряд чи я втратив свідомість більше, ніж на хвилину. Прийшовши до тями, я виявив, що мене тягнуть двоє чоловіків. Вони міцно тримали мене під руки, швидко тягнучи моє тіло кудись, а в роті у мене був кляп. Навколо панувала непроглядна темрява, але я зрозумів, що ми ще пробираємося через готель і не вийшли назовні. Навколо чулися голоси людей, які всіма мовами вимагали пояснити, що, чорт забирай, сталося з електрикою. Ті, хто схопив мене в полон, змусили мене спуститися кількома сходами. Потім ми промчали підвальним коридором, потім крізь якісь двері і, схоже, ми вискочили назовні через чорний хід готелю. А наступної миті ми вже опинилися серед сосен. Я, михцем, помітив іншу постать, людину, яка перебувала точно в такому самому становищі, як і я, і зрозумів, що Пуаро теж став жертвою нахабного нальоту. Завдяки своїй безмежній зухвалості номер четвертий цього разу виграв. Він, наскільки я зрозумів, використовував анестетик миттєвої дії, можливо, хлоретан – Розбив пляшечку перед нашим носом, а потім, скориставшись метушнею через гасле світло, його спільники, що сиділи, напевно, за сусіднім столом, затулили нам рота і стрімко потягли з готелю, доки ніхто не отямився. Я не в силах описати годину, що настала після цього. Ми мчали через ліс, як коні на перегонах, і при цьому весь час вгору. Нарешті ми дісталися до великої прогалини на схилі, і тут я побачив прямо перед нами фантастичне нагромадження валунів і уламків скель. Це, напевно, був той самий лабіринт Фельзена, про який говорив капітан Гарві, і справді через хвилину-другу ми вже пробиралися через його вигини. Ця місцина була схожа на винахід самого диявола. Потім ми раптом зупинилися. Гігантська скеля перегородила нам шлях. Один із бандитів нахилився і начебто щось штовхнув. І тут же величезна маса каменю повернулася без жодного звуку, відкривши невеликий отвір угорі. У нього ми заглибилися. Спочатку тунель був вузьким, але незабаром розширився, і ми, пройшовши зовсім небагато, опинилися у великій кам'яній печері, освітленій електрикою. Тут нас звільнили від кляпів. За знаком номера четвертого, який дивився на нас із виразом глузливої урочистості, нас обшукали і витягли все до останнього дріб'язку з кишень, включно з маленьким автоматичним пістолетом Пуаро. Я відчув укол у саме серце, коли пістолет зі стуком упав на стіл. Ми були розбиті, безнадійно розбиті противником, який переважав нас чисельно. Це був кінець. «Ласкаво просимо до штаб-квартири Великої Четвірки, містере Пуаро», – знущальним тоном сказав номер четвертий. «Для мене невимовне задоволення знову побачити вас, але чи варто було повертатися з того світу заради цієї зустрічі?» Пуаро промовчав, а я не смів підняти на нього очі. «Ходімо», – продовжив номер четвертий. «Ваша поява буде, мабуть, сюрпризом для моїх колег». Він показав на вузькі двері в стіні. Ми пройшли через них і опинилися в іншій печері. У дальньому кінці стояв стіл, а навколо нього чотири стільці. Стілець вдалині був порожній, але на його спинці красувалася шапка китайського мандарина. На другому сидів містер Ейб Райланд, який курив сигару. На третьому, відкинувшись на високу спинку, сиділа жінка з чернечим обличчям і палаючими очима, мадам Олівер. Номер четвертий зайняв своє місце. Ми стояли перед великою четвіркою. Жодного разу до цього моменту я не відчував з такою повнотою присутності Лі Чанг'єна, як у той момент, дивлячись на порожній стілець, увінчений шапкою. Перебуваючи далеко-далеко в Китаї, ця людина керувала кожним кроком жахливої організації. Мадам Олівер неголосно скрикнула, побачивши нас. Райланд, який більше володів собою, лише пихнув сигарою і підняв густі брови. "Мсьє Еркільпоаро", повільно промовив Райланд. "Це приємний сюрприз. Ви нас чудово провели. Ми були впевнені, що ви упокоїлися з миром, але неважливо, гра добігає кінця". У його останніх словах пролунала сталь. Мадам Олівер промовчала, але її очі спалахнули ще яскравіше, і мені дуже не сподобалася зміїна посмішка, що торкнулася її губ. «Добрий вечір, мадам і тихо вимовив Пуаро. «Щось незнайоме, абсолютно несподіване почулося мені в його голосі, а я не був до цього готовий і мимоволі подивився на свого друга. Він виглядав абсолютно спокійним, але його зовнішність невловимо змінилася». А потім позаду нас зашурхотіли фіранки, що приховували двері, і увійшла графиня Віра Русакова. «Оу!» – вигукнув номер четвертий. «Наш безцінний відданий лейтенант! Тут ваш старий друг, дорога леді!» Графиня повернулася зі своєю звичайною стрімкістю. «Боже, милостивий!» – закричала вона азартно. «Маленький чоловічок! О, та в нього, мабуть, дев'ять життів, як у кішки!» «О, маленька людино, навіщо ви у все це вплуталися?» «Мадам», – сказав Пуаро з поклоном, – «я, як великий Наполеон, підійшов до краю поля битви на чолі великих загонів». Поки він говорив, я побачив, як в очах графині спалахнула підозра, і тієї ж самої миті я усвідомив те, що до того лише підсвідомо відчував. Людина, що стояла поруч зі мною, не була Еркюлем Пуаро. Він був дуже схожий на мого друга, неймовірно схожий. У нього була точно така сама яйцеподібна голова, така сама поважна постава, злегка розповніла фігура. Але голос був іншим, а очі не зелені, а темні, і, звісно ж, вуса. Що такого сталося з його знаменитими вусами? Мої роздуми перервала графиня. Мадам Русакова зробила крок вперед, її голос задзвенів від збудження. «Вас обдурили! Ця людина – Нейркюль-Пуаро!» Номер четвертий пробурмотів щось недовірливим тоном, але графиня нахилилася вперед і смикнула Пуаро за вуса. Вони залишилися в неї в руці, і тоді істина постала з усією очевидністю, тому що верхню губу людини, яка стояла перед нею, спотворював шрам, що абсолютно змінював її обличчя. Неркюль – перепитав номер четвертий. «Але тоді хто це?» «Я знаю». Несподівано для себе самого вигукнув я і тут же замовк, проклинаючи себе за нестриманість. Але чоловік, якого всі приймали за мого друга, повернувся до мене і схвально кивнув. «Скажіть їм, якщо хочете. Тепер це вже неважливо. Обман вдалий». «Це Ахіл Пуаро», – повільно сказав я. «Брат-близнюк Еркюля Пуаро». «Неймовірно». Різко кинув Райленд. Він явно був вражений не менше за інших. «Планер Кюля-Пуаро облискуче здійснився», – безтурботно сказав Ахіл-Пуаро. Номер четвертий зробив крок вперед і заговорив зловісно і загрозливо. «Здійснився? Ось як!» – він майже гарчав. «Ви хоча б розумієте, що не мене й кількох хвилин, як ви помрете? Помрете?» «Так». Серйозно відповів Ахіл Пуаро. Я це розумію. А ось ви не розумієте, що людина може залюбки віддати життя за успіх своєї справи. Безліч таких людей загинули під час війни, і я готовий померти заради спокою в світі. Я раптом подумав, що він міг би запитати мене, чи хочу я того ж самого. Але потім згадав, як пуаро наполягав, щоб я не втручався в усю цю історію і одразу змирився. «І яку ж користь ваша смерть може принести світу?» – в'їдливо поцікавився Райланд. «Я бачу, ви не розумієте справжнього сенсу плану Пуаро. Почати з того, що ваш притулок розкрито вже кілька місяців тому, і практично всі пожильці готелю, готельна прислуга та інші є детективами або агентами розвідслужби. Цей район щільно оточений». Навіть якщо з печер є кілька виходів на поверхню, вам не втекти. Пуаро особисто керує операцією на поверхні. Мої черевики сьогодні ввечері були змащені олією анісу якраз перед тим, як я спустився на терасу, щоб зайняти місце свого брата. Шукачі одразу пішли по моєму сліду. Вони безпомилково приведуть людей до потрібної скелі в лабіринті Фельзена, до тієї, за якою схований вхід до печер. Тож ви можете робити з нами, що вам заманеться. Сітка все одно накинута, вам не втекти. Мадам Олівер раптово розригуталася. Ви помиляєтеся, шлях втечі існує, і ми, як Самсон у давнину, одночасно знищимо і своїх ворогів. Що ви сказали, друже мій? Райланд уважно вдивлявся вахіла Пуаро. А якщо він бреше? Хрипло промовив американський мільйонер. Пуаро знизав плечима. За годину розвидніться, тоді ви зможете переконатися в правдивості моїх слів. Ті, хто женеться за вами, напевно вже дісталися до входу в лабіринт Фельзена. Він ще не договорив, коли почувся віддалений гуркіт, і тієї самої миті до приміщення вбігла людина, щось незв'язно вигукуючи. Райленд вхопився і вибіг з підземної кімнати. Мадам Олівер пройшла в інший кінець приміщення і відчинила двері, яких я досі не помічав. За дверима знаходилася лабораторія, мабуть, обладнана ані трохи не гірше від тієї, що я бачив у Парижі. Номер четвертий теж кудись побіг, але одразу ж повернувся, тримаючи в руці пістолет Пуаро. Він вручив зброю графині. Звичайно, бігти їм нікуди, похмуро сказав бандит, але краще вам мати при собі ось це. І знову зник. Графиня підійшла до нас і певний час мовчки розглядала мого товариша. Раптом вона розсміялася. А ви дуже розумні, місьє Ахіл-Пуаро, глузливо сказала графиня. Мадам, давайте поговоримо по-діловому. На щастя, вони залишили нас на одинці. Назвіть вашу ціну. Я вас не розумію, яку ціну? Мадам, ви можете допомогти нам втекти звідси. Ви знаєте таємні виходи з цих печер. Я питаю, яка ціна? Вона знову розсміялася. «Більше, ніж ви в змозі запропонувати, маленька людина. Мабуть, усіх грошей світу не вистачить на це. Мадам, я зовсім не мав на увазі гроші. Я людина розумової праці, і тим не менше залишається вірним те, що все на світі має свою ціну. В обмін на наше життя і свободу я готовий виконати ваше заповітне бажання». «Отже, ви чарівник!» Можете називати мене так, якщо вам подобається. Графиня раптово перестала забавлятися і заговорила з болем у голосі. «Дурню, моє заповітне бажання! Хіба ви можете помститися за мене моїм ворогам? Хіба ви можете повернути мені молодість, красу і радість в душі? Хіба ви можете оживити померлих?» Ахіл Пуаро дивився на неї уважно і якось дивно. «Оберіть одне із трьох, мадам». Вона злісно розриготалася. «Можливо, ви запропонуєте мені еліксир життя? Ну, тоді ми можемо поторгуватися. Колись у мене було дитя, поверніть мені його, і ви отримаєте свободу». «Мадам, я згоден. Це чесна угода. Ваша дитина повернеться до вас. Присягаюся честю, присягаюся честю самого Еркюля Пуаро». І знову ця незрозуміла жінка розсміялася, і сміялася цього разу довго і нестримно. «Дорогий місьє Пуаро, боюся, я заманила вас у пастку. Вельми люб'язно з вашого боку пообіцяти відшукати мого малюка, але бачте, я випадково знаю, що на вас чекає невдача, тож угода принесе вигоду тільки одній зі сторін. «Мадам, я клянуся вам святими небесами, я поверну вам ваше дитя!» «Я вже запитувала вас раніше, місьє Пуаро, чи можете ви оживити померлих?» «Так, отже, ваша дитина...» «Померла? Так!» Він зробив крок вперед і взяв її за руку. «Мадам, я, я, що говорю з вами, вже поклявся вам, я поверну до життя померлого!» Вона приголомшено втупилася на нього. «Ви мені не вірите!» І я доведу істини своїх слів, принесіть мені мою записну книжку, вона там на столі. Графиня вийшла з кімнати і повернулася з книжкою в лівій руці. Але весь цей час вона продовжувала міцно тримати пістолет, не послаблюючи пильності. Я відчував, що блеф Ахіла Пуаро має дуже мало шансів на успіх. Графиня Віра Русакова аж ніяк не була дурепою. Відкрити книжку, мадам! «Там є кишенька на обкладинці. Там... Там у ній фотографія. Подивіться на неї!» Графиня з розгубленим виглядом витягла з кишеньки маленький знімок. Ледве глянувши на нього, жінка скрикнула і похитнулася, немов миттєво втратила сили. «Де? Де? Скажіть мені, де?» «Згадайте про нашу угоду, мадам!» Так, так, звичайно ж, я вас виведу швидше, поки вони не повернулися. Схопивши Ахіла поаро за руку, графиня мовчки потягла його геть із підземної кімнати. Я пішов за ними. З другої кімнати графиня потягнула нас у тунель, яким ми прийшли сюди, але він буквально за кілька кроків роздвоївся і вона повернула праворуч. Знову і знову вона звертала в бічні ходи. Але жодного разу не сповільнила крок, явно не сумніваючись, що йде правильною дорогою, лише поспішала все сильніше. «Тільки б нам встигнути!» – задихаючись, кивнула вона. «Нам треба вибратися назовні до вибуху!» Ми мчали щодуху. Я зрозумів, що тунель йшов крізь усю гору, і ми мали вийти з нього з протилежного боку в іншу долину. Під заливав обличчя, але я не відставав а потім я помітив вдалині відблиск денного світла. Він усе наближався і наближався. Я побачив зелень листя. Ми розсунули гілки густого чагарнику, пробиваючи собі дорогу. Ми знову були на волі, і ніжне світло сонця, що сходить, забарвлювало все навколо в рожеві тони. Пуаро говорив про те, що всі виходи з печер перекриті, і це виявилося правдою. Тільки-но ми ступили на схил гори, поруч із нами виникли три людини, але впізнавши Пуаро, здивовано скрикнули. «Швидше!» – крикнув мій товариш. «Швидше! Не можна втрачати час!» Але час уже минув. Земля здригнулася і завібрувала в нас під ногами, пролунав жахливий гуркіт. І, схоже, ціла гора злетіла в повітря. Ми полетіли до гори дригом. Нарешті я прийшов до тями. Я лежав у незнайомій кімнаті на незнайомому ліжку. Біля вікна сидів якийсь чоловік. Він встав і підійшов до мене. Це був Ахіл Пуаро? Та ні, це ж був... Занадто добре знайомий мені іронічний голос розвіяв останні мої сумніви. Ну, звичайно ж, друже мій, це я! Брат Ахіл вирушив додому, у країну міфів. Це весь час був я, не тільки номер четвертий уміє грати. Беладон очах, принесення в жертву вусів і справжнісінький шрам, що з'явився два місяці тому під час вибуху. Я не міг би його підробити, адже номер четвертий надто добре розбирається в таких речах. І останній мазок – ваша впевненість у тому, що в мене є брат-близнюк Ахіл Пуаро. Ваша допомога в цьому випадку виявилася просто безцінною, і половина успіху заслужено належить вам. Адже це й було головним змусити їх повірити, що Еркюль Пуаро залишився зовні і командує військами. А все інше було чистою правдою щодо оточення та іншого. Але чому ви справді не послали замість себе когось іншого? І дозволив би вам наодинці зустрітися з небезпекою? Хорошою ж ви, про мене, думки! Крім того, я одразу розраховував на допомогу графині. Але як, чорт забирай, вам вдалося її переконати? Історія про померлу дитину мала не надто переконливий вигляд, хоча й розчулила даму. Графиня виявилася куди проникливішою за вас, друже мій. Спочатку і вона повірила в моє маскування, але майже одразу ж вгадала правду. Коли вона сказала «Ви дуже розумні, місьє Ахіл Поаро", я зрозумів, що вона вже все знає Саме в той момент і ніяк інакше я й повинен був розіграти свою козирну карту Але що означала нісенітниця про повернення життя мертвим? Буквально те саме й означала. розумієте? Її дитина давно вже була в наших руках Що? Ви ж знаєте, мій девіз «Будь готовий» Щойно я дізнався, що графиня Русакова зв'язалася з великою четвіркою, я провів найретельніше дослідження всього її життя. Я дізнався, що в неї була дитина, яку нібито вбили, але я виявив також, що в цій історії кінці з кінцями не сходяться, і захотів з'ясувати, у чому тут справа. У результаті мені вдалося відшукати хлопчика, і я, заплативши пристойну суму, отримав його. Бідний хлопчина на той час просто вмирав від голоду. Я помістив його в надійне місце під нагляд добрих людей і сфотографував його в новому оточенні. І тому, коли настав відповідний момент, я мав на маленький козир. «Ви незрівнянний, Пуаро, просто незрівнянний!» Я зробив це із задоволенням, тому що захоплююся графиною. Мені було б шкода, якби вона загинула під час вибуху. «Я майже боюся питати, що сталося з великою четвіркою?» «Усі тіла до теперішнього моменту впізнані. Ось тільки номер четвертий впізнати неможливо, йому відірвало голову. Мені б хотілося... Так, мені б справді хотілося, щоб його голова залишалася на місці. Я волів би повної впевненості. Але тут уже нічого не поробиш. Гляньте насюди!» Він простягнув мені газету з підкресленим заголовком однієї зі статей. У статті йшлося про самогубство Лі Чанг'єна, одного з керівників нещодавньої революції. «Мій величний супротивник», – серйозно сказав Пуаро. Нам не судилося зустрітися вічнавіч. Коли він отримав повідомлення про розгром його соратників, то знайшов найпростіший вихід для себе. «Великий розум, друже мій, великий розум». Але мені все ж таки хотілося побачити обличчя людини, яка була номером четвертим. Адже якщо припустити, що... Але я просто піддаюся пориву уяви, він мертвий. Так, монамі, ми з вами постали проти великої четвірки і її перемогли. Тепер ви повернетеся додому до вашої чарівної дружини, а я... а я відпочиватиму. Найбільшу справу мого життя завершено. Все інше здається тепер дрібницею. Ні, краще на відпочинок. Можливо, я почну вирощувати овочі і осягати сутність кабачків. Я навіть можу дружитися і осісти біля кухонної плити. Він щиро розсміявся при цій думці, але я начебто вловив у його сміху легке збентеження і перейнявся надією – маленькі чоловіки завжди захоплюються пишними, яскравими жінками. Одружуся і осяду, повторив Пуаро, хто знає.